Molt bona tarda, som divendres 15 de gener de 2010, són les 7 de la tarda, atureu els mòbils que comença Primer Pla. ser aquí després de gairebé un mes de, de l'últim programa. Ferran Bacasteva, bona tarda. Bona tarda, Marta Som. Bona tarda. Bon any, Quines Ferran. Quines vacances que ens hem fumut, eh? <ríe> la veritat és que havíem de tornar la setmana passada però jo crec que es va enganxar massa en festes i ni la gent ens hagués escoltat. Quina enveja Saps? que dèiem fombra. A veure... Mmm fem les nostres coses, no vol dir que ens hàgim tocat la pampa durant un mes sencer. Estem païnt els àpats <laughs> sí. encara. La veritat és que han sigut unes vacances una mica mogudes, el tema de la fred ens ha tocat, tot i que aquí Salsrà, noi, jo no sé què passa, que ni, ni neva ni... Aquí només fa vent. Va ploure, home, també va ploure sí, però... una setmana enrere. Home, tot Catalunya nevant i una, una postal supermaca de cine. I problemes a les carreteres, sí, la mainada aquí... sense anar al col·legi, que Clar, maco, eh? Els nens i... de Salrà deuen estar amargats a la vida, perquè deuen dir, home, jo també vull deixar d'anar a col·le, sí, no eh? pot ser això. Com ho podem fer, això? Ah, perquè els mal acostumem de petits, eh? <laughs> Home, qui més qui menys ja ha tingut aquell, aquells dos o tres dies que va deixar d'anar a col·le perquè va nevar. Bueno, era l'excusa de no és culpa meva. Exacte. Jo sí, no puc sí. fer-hi Sí, sí, què hem de fer? Per tant, sí. <ríe> En fi, uh, any nou, el mateix programa de El mateix sempre, programa de sempre. Torneu a ser aquí i, bueno, doncs amb en Joan Géu també... Que en principi intentarem establir connexió. Encara no l'hem fet fora, no? No, home, no. Vale. Li teniu una estima. És que al final l'agafes estima a la carinyo. gent. Sí. No l'hem vist mai? Perquè no ve mai per aquí. No, però així hi ha per no. telèfon alguna... ha els tiquets que ens fa arribar i posa cors. Sí. Saps? I és maco. També fa il·lusió. Eh? És maco, és bona persona. Un dia, un dia hauries de parlar-hi tu. A veure si teniu bon feeling. Un ens trobarem. Vale. Quan fem sopar d'empresa, de... no, de programa. <ríe> Sí, perquè de Nadal no n'hi va pas haver. No, caula per tres i aquí baix a la fàbrica, si Exacte, voleu, sí. i sopem. Molt bé. Uh, Fran, has anat al cinema aquestes vacances? No gaire. No? No. No gaire. Bueno, hem de dir que qui no hagi pogut anar al cinema, per el que sigui, a la tele, si no han fet 23.000 pel·lícules, allò... Bones. Una pila, eh? Sí, sí. No n'han fet cap, perquè la veritat és que entre l'orfanato, totes les de Disney... Una pila de Disney. Uh, Cada dia em feien una, un bueno, canal o l'altre. Sí. Eh, els nens han, han hagut d'estar parlant de bueno, nens... Bueno, els nens, però és que foten pel·lícules de Disney els 10 del vespre que acaben a dos quarts d'una. Bueno, Tampoc té massa doncs els sentit. els nens i els no tant nens, però bueno, jo també he disfrutat, eh? Sí. La veritat és que a mi m'agraden molt les pel·lícules de Disney... Però és que la veritat és aquesta... Que Pirates del Caribe 3, bueno, van fer la 2 i la 3... La 2 i la 3, exacte. Mm -hmm. Per Nadal, la veritat és que qui vulgui es pot firar de pel·lícules a la televisió, sense moure's de, del sofà. En fi, eh, som conscients que no vam poder parlar de les estrenes de la setmana passada. En tot cas, doncs, us, us comentem. Eh, a primer Pla, eh, primerplashow.blogspot.com eh, Des d'avui mateix, doncs, ja podreu... Uh, saber quines eren i veure els seus trailers que també podreu veure a youtube.com/prime pla. Uh, mira com a propòsit d'any nou jo crec que el, el tema de la secció que agrada uh, ens hi hem de posar Ferran perè Ja eh? perquè És que és un drama. Tenem a mail per mes? més si fa mm... tres mesos que vam començar hem de tenir dos mails a tres Gairebé. Jo he mirat avui he mirat el mail després de Tres setmanes i només tenia un de propaganda. Per tant, no pot ser. I què ha votat? No, no. Ah, no. Sap, no sé pas què deia de l'oli de, no, de no sé on. O sigui que no, no, no pot ser. De fer publicitat. Hem de fer publicitat, hem de regalar un fuet, si cal, però, però bueno, tampoc hauria de ser això, saps? No, de de no ha de dependre un regal de regalar canvis. De si de no diners, costa res mira... enviar un mail però bueno, potser és que la gent no ho sap, potser que no ens escolta gaire ningú. No que, no sé. que no sigui però no, això. Però no ho crec, eh? No, no m'hi cal. No, no, no. no en fi... Estic uh... molt content. Divendres ja, avui, Sí. demà festa... Ha oh, anat bé avui el dia? Sí, sí. molt bé, molt bé. Bueno. Mol productiu. Sí, eh? Sí. Com a mínim, ha fet més bon temps que ahir. Sí. Eh? És que els divendres ja ho té, això que fa. És cafè. que portem una que setmana que un dia plou o endemà deixa de ploure. Un dia plou, endemà deixa de ploure. En fi... Vull al matí al mercat, molt bé, molt sí. animat. Eh? Bueno, amb les seves parades. Sí. Les de... I les seves clienteles. <ríe> les de verdures, les de fruites... <ríe> bueno, el fer bon temps... No Hi ha marx... un altre amb <ríe> Sí. <ríe> en fi, que deuen ser les set i alguna cosa... <ríe> bueno... Passades, ja passades bueno, per això, la sentia sí, sí, algo sí. i que no hem parlat gairebé de cinema així que comencem amb la, amb la cartellera d'aquesta setmana La cartellera Molt bé, Ferran. Uh, les estrenes d'aquesta setmana són 6 i nosaltres en destaquem 3. El 50%. Sí, sí, per no dir que no... A n'hi ha una que em fa gràcia anar-la bé. Sí. De fet, Mira. jo quan miraves els tràilers ja he vist que reies amb alguna. Sí. Ja m'ho puc imaginar que és la primera que, que comentarem, potser. Sí. Es tracta de Sherlock Holmes uh -huh. i la veritat és que pinta bé. El que passa... Bueno, Sherlock Holmes, una pel·lícula d'acció i aventures... Uh, bueno, nord-americana dues hores i vuit minuts uh -huh. dirigida per Guy Ritchie mm, no és per re però Guy Ritchie no és un home un cantant em Sona moltíssim. a mi em sona moltíssim però no, hi... Guy no sé pas qui coi és en fi, Molta. es veu que va fer aquella pel·lícula de Cerdos i Diamantes uh -huh. que a mi em sona també però no, no l'he vista eh? i d'intèrprets doncs, podem trobar en Robert Downey Jr que fa de Sherlock Holmes en Jude Law, que fa de Watson. mi querida Watson i la Rachel McAdams que, bueno, entre diverses pel·lícules, la veritat és que m'ha costat reconèixer-la, però ha fet Xiques males, El diario de Noah De boda boda, La joia de la família etc etc etcètera, etcètera, etcètera. Uh, en fi, si vos escoltem el, el tràiler sí. i, i, bueno, doncs ara en parlem Tengo una petición Quiero ver a alguien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 és el que ha fet. Molt bé, doncs... Ah. Sherlock Holmes... La, la música sona com una mica... Hasta Terminator. Tsun, tsun, tsun, tsun, tsun. No? Sí, la veritat si és només, que... La, si només la sents, sí. que per la ràdio és el que fan, eh? ah, bàsicament la gent ens escolta, poder pensar... No saps... T'imagines que surten els robots de Terminator sí, o què passa, sí, sí, no? Sí, sí, sí. La veritat és que és una pel·lícula que a mi em té ben intrigada perquè jo no sé si saps alguna cosa de Sherlock Holmes. No. Però jo me l'imaginava més britànic, diguéssim. O sigui, una persona, no ho sé... Ma, segurament si la pel·lícula, en aquest cas és americana, segurament si l'haguessin fet els anglesos... L'haguéssim sí. fet amb més finolis, o sigui, no? més, més senyorito, poder-vos dir. Jo en Sherlock Holmes me l'imaginava com en Willy Fogg, allò en plan puntualitat, amb aquella sí. mitja ullera, saps? A l'ull, allò amb, amb aquell penjoll, saps? Super ben posat i ben... Sí, però poder si fas I això... I aquest és en... com... No ho sé, ha sortit de, ha sortit de mare, digués. Bueno, has d'haver... Has de fer una pel·lícula que entretingui i que no, realment, no, realment la deu... gent s'hi enganxi i tingui ganes d'anar-la a veure. És un bon reclam el fet de bueno, de pintar una mica diferent, però no sé si surt massa del personatge. I és un guaperes, no? En Robert sí. Downey Jr. és un guaperes? A m'agrada o... molt aquest vale. home. aus vale. Per tant, és un altre ganxo. A vale. poses en Miqui Rourke fent de d'això... Vull trobaris algú que ho té apagostes, no? Sí. <ríe> Bueno, en fi, parlem de, una mica de la sinopsi. Uh, Bé, bueno, doncs, uh, es veu que després d'una sèrie de, de crims que s'han comès a la ciutat de Londres, doncs en Sherlock Holmes i en Watson arriben a, a temps per salvar a l'última víctima d'aquests crims i descobrir qui és l'assassí, que és Lord Blackwood. Uh, Bé, bueno, doncs, en aquest, en aquest Lord uh, se'l decideix Decideix, es decideix executar-lo i quan arriba l'hora de l'execució uh, Lord Blackwood doncs uh, adverteix a Sherlock Holmes que la seva mort no li importa, no li importa morir i que de fet uh, estava, estava contemplat dins del seu pla que ho right? matessin. Sí, sí, o sigui, jo ja ho tenia pensat això que passaria en plan, no estic perdent per res del món, o sigui que no ho sé pas. Sí, és com quedar bé. Sí. És com els del Barça. Sí. Avui diuen, no ens ha anat bé. Ui, sí. Sí, sí. Que bé que van anar Van negres. perdre, però van perdre amb dignitat. Sí. Bueno. Bueno, va. <ríe> uh, molt bé la, la combinació Sherlock Holmes uh, amb el Barça, molt bé. Eh? Però jo... saps que és com si haguessin jugat ahir? Ho tinc tan fresc, sí, el partit del Barça, que... que... Em ve, ve pim-pam. <ríe> sembla que fos ahir el vespre que estava seguit al sofà mirant-me'l. Sí, perquè com que no paren de parlar-ne i de posar Uah, imatges... I cada és que dia els diaris hi parlen del mateix. Sí, bueno. sí, sí. Bueno, en fi, doncs que aquest home diu que no li importa pas morir, que de fet forma part de, del seu pla maquiavel·lic. I, bueno, l'aparent resurrecció de, de Lord Blackwood fa que la ciutat de Londres, doncs, bueno... Quedi... presa. Del... Sí, presa del pànic i que Scotland Yard doncs, estigui desconcertat, que no sàpiga una mica d'on vagi. Scotland vaixen. Yard és la policia de sí. Londres, eh? Exacte. Uh, però en bueno, aquí entra doncs, el, el personatge de Sherlock Holmes doncs, bueno, investigant on no ha d'investigar, on normalment no veuries res i que acaba descobrint coses allà on la gent doncs, no, no percebria res d'estrany. De, mm. o sigui I amb les seves tècniques així. Les seves teories sí. i pràctiques. Bé, bueno, mm, la veritat és que ja et dic, a mi em descoloco una mica un Sherlock Holmes tan... tan no sé... És que hi havia uns dibuixos, no?, de Sherlock Holmes. Era un gos? Sí. I, de, de fet, en Watson era un gos també, però era sí. més rexonxo. Reixando, I en no? Judd Law és que no ho és gens. No, els hem buscat. Tot han i que buscat... jo t'he de dir, en Judd Law me fa pensar malament. No dic res, no, no, no l'he vista, no ah, sé res. Ah, fa pensar malament el personatge, el personatge que fa. El personatge d'en Judd vale. jo crec que no és de... Que està d'això de... amb el dolent, amb el lord aquest. Sí, estan compint... Jo... Eh, són teories meves eh. sense haver vist la pel·lícula. Ni sobre. la preestrena ni res, perquè nosaltres som mm, del carrer, digui. No, perquè les preestrenes les deuen fer els dijous, no? Sí, ahir. Ah, ja s'han pogut anar ahir, però no ens però venia... com que no ens venia massa bé, no? Anar-hi bueno, ahir és al que vespre. Ningú, ningú... <ríe> Vols dir que fan preestrenes aquí a Girona? No, però és igual, ja s'han pogut a Londres. O hi enviem en Joanje. Bueno, en Joanje, ja espero algun dia que faci alguna de profit, però bueno, ja. és un altre tema. Flic... Eh, Comentar-vos que en Robert Downey Jr. està nominat als Globus d'Or a millor actor doncs, per aquesta pel·lícula i bé, si vos tirem per la segona... Jo et vull confessar una cosa. Ai, digue'm que aquí es demostra el meu nivell de cinema i de coneixement sí. d'actors i Ai. trius. Per mi, Jud Lo... Sí, és una és nom dona. de noia. És nom de noia, per mi, Jud Lo. No, Jude perquè Jud... Jud és conjudi, no? Jud és Judit, per mi. Ai, senyor. Jud Judit i Lo és llei, que és la llei. Jo sempre, quan... Llegeixo o sento. Sí, M'ho he de pensar tres vegades, si és una noia o una noia. De fet, la Kristen Stewart... No? És, és la de... Crepus, Kristen, con... no, és una noia. Va. Però tu te penses que... Un Christian... Kristen, i Kristen, bueno, ja veus, aquí el meu nivellar. Molt bé, Ferran, havent corroborat no millorat, que tenim no. un nivellàs... Els Reis no m'han portat intel·ligència cine cinematogràfica o cinèfila. No ho sé. No. No, no? No, no ho sé, no, no. <ríe> en fi, doncs passem a la segona. Bueno, va. Uh, en aquest cas, canviem una mica de, de registre. Una pel·lícula dir La Decisión de Anne, que és un drama. O sigui, si Sherlock Holmes és acció-aventures amb potser uns tocs d'humor en aquest cas és un drama cinema independent fet a Estats Units que dura una hora i 49 minuts eh, dirigida per Nick Cassavets Nick Flowers eh, jo tampoc, però el seu cognom fa gràcia sí. Cassavets eh, ha dirigit eh, El diari de Noah, que sí. l'hem destacat com a, amb la Rachel McAdams mm -hmm. que hi va participar -hi. John Q, que això era un drama amb majúscules uf, també uf eh? Vaig patir més que el dia del Barça. Sí? Imagina't. Que, o sigui, que, que abans d'ahir. Sí, sí, Allà. sí. Allà. No, bé, el Barça ah. pots haver patit en altres ah, bueno, situacions. Sí. Vos dir el, ja, amb que... el partit d'abans d'ahir et va fer patir. Sí, feia temps que no patia amb el Barça. Sí, però, bueno. Però, noi, hi... és que ahir... No, hi... Perdona, abans d'ahir. Mare de Déu. És que passen els dies... Bueno, però això t'havia dit el dia del Barça. I eh? <ríe> passen, passen els dies que ni te n'adones. Sembla que fos ahir. Bueno... Uh, intèrprets d'aquesta pel·lícula la, de la Decisión de Anne la Cameron Diaz, la protagonista femenina és la mare de la família l'Àlec Baldwin, és el pare i després, no? Jo diria que no, no, no bueno. ho sé, eh? no ho sé. La, Abigail Breslin És la nena, sí, ah, sí? sí. Bueno, n'hi ha vàries de nenes, ja ho veurem En John, jo la John Cusack No, en John Cusack, en John Cusack. Però en Aquest és el que va fer ser Serendipity Joan... John Cusack Què? Qui diu John? Bueno, però es diu John tothom li diu John mm. què, Joan, Joan, Joan Cusac Joan, en Joan li direm oh, potser és una noia, no ho sé és que... <ríe> no ho sé, no Va, ara sé ara farem periodisme d'investigació i ho buscarem i en Jason Patrick, intèrprets dit això, escoltem el tràiler i ara okay. en parlem una mica Molt bé. la majoria de recién nacidos són deseados Jo no Jo fui programada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 Basada en la novela de Jodie Piccol ¡Oh, Dios mío! ¡Es usted de verdad! Soy Campbell Alexander ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Has visto mis anuncios? Por eso he venido Mi hermana lleva meses con insuficiencia renal ¿Y quieres donarle un riñón? Demandaré a mis padres por los derechos sobre mi cuerpo Repite eso, por favor ¿Qué es esto? ¿Ana vas a demandarnos? No me gusta hacer esto, mamá Pero es mi cuerpo y quiero tomar mis decisiones sobre qué hacer con él Supongo que cuando decidimos tener a Anne Era para intentar salvar a su hermana es contra su voluntad. ¿Cómo puede funcionar? Al actuar contra la naturaleza, la obligamos a ayudar a su hermana. Soy Taylor. ¿Podríamos salir juntos alguna vez? Sí. Acepto que mi enfermedad me mate, pero no que esté matando a mi familia. ¿Qué hace fuera del hospital? Nos vamos a la playa. Es peligroso llevarla a pues las playa. No, mejor aún. Más vale que vengas. Si no lo haces, me divorcio. Sin saber cómo. Las cosas que nos destrozan. ¿Anne no quiere seguir haciéndolo? No te creo, Anne. ¿Ocultas algo? ¡Díselo! Nos unen de manera jamás habríamos imaginado. del director del diario de noah ¿Estoy guapa, papá? Sí. No puedo dejarla morir. No puedo. Sé que es importante para ti sentir que nunca te has rendido, pero tarde o temprano tienes que hacerte a la idea. Sabes que estaré bien. Lamento que te hicieran daño. ¿Ves lo valiente que eres? La decisión de Anne. I amb paramàquines. Paromàquines. Això, això m'heu sent comana. Eh? <laughs> Què ens has de dir? A veure, hi ha una diferència entre John Cusack i Joan Cusack. Cusack, com es dir. Cusack. En John Cusac, o com es digui... És un noi. És un noi que va fer uh, serendipity. serendipity. Es diu John. Joan, Joan, en català. I la Joan cosa que deuen ser germans, si no, és que però si no... són germans ja els hi val els pares. <ríe> Us al·lin un John i Joan i l'altre Joan. Bueno, no, cosins, m'és igual. Bueno. La Joan, és jo per mi, és la eterna secundària. És secundària de molts, molts... Moltes pel·lícules. Moltes pel·lícules. De fet, si ho busqueu per internet, veureu... O si sigui, ara en el tráiler no surt, però, però surt a la pel·lícula i valia la pena destacar-la, però no és en John Cus Cusack, sinó que és la Joan Cusack. I és una noia. I és una noia. Ferran... Com deia jo. Tenies raó. Bé. Bueno. Bé, <ríe> <Vale>, podem, <ríe> podem engegar un altre cop les màquines. Vinga, va, us explico una mica de què va aquesta, aquesta pel·lícula. Película? La decisió de Anne Uh, Bé, bueno, és un matrimoni uh, la Sara i en Brian Fitzgerald, geral que bueno, els hi canvia la vida totalment quan saben que la seva filla de només dos anys, la Kate uh, doncs pateix leucèmia té la malaltia de leucèmia L'única esperança que, que veuen ells per poder perquè els hi pugui sobreviure la nena és tenir un altre fill uh, per, per mirar si a través de, no sé, transplantaments de sang, no sé... Com, trans mm -hmm. No sé. Transplantaments de sang, no. No. He dit alguna cosa molt gordo, <ríe> Transfusions de sang. <ríe> Estem fatal, eh, després de tantes vacances. És que n'hem d'agafar el ritmillo i encara no l'hem agafat, jo em sembla, eh. <ríe> Bé, doncs aviam si poden salvar això, no? A través de... Bé, de fet, s'acomenta bastant en diversos casos... A través del cordó embolidical es pot sí, fer que és el tema, cèl·lules, cèl·lules mares mare, sí, i històries. Però no hi entenc. Poden salvar vides de, de, de familiars directes. Tot i que bueno, és una decisió que això no, afecta una mica els valors morals i ètics de les persones al fet de tenir una criatura només per ja me si salvem l'altre. Mm -hmm. No és d'això. Uh, o sigui, els hi costa no, tenir, prendre la decisió. Però bé, bueno, com que no veuen cap altra opció, tiren endavant i tenen un altre fill, en aquest cas una filla. Vale? Uh, o sigui, els hi neix la, la germana de la Kate, que es diu Anne, uh, que és la que posa títol a la pel·lícula. Molt bé. Doncs ella i la seva germana estan molt unides. Val? Suposo que el fet de que una estigui malalta, l'altra ha fet que li faci molta companyia, que intenti ajudar, animar que sigui. Uh, tot i el que arriba a afectar a la família en general el fet aquest que tingui la malaltia inclús el treballador se sent que em fan broma Diu, mm -hmm. soy càncer sí. eres càncer? no soy Leo però tengo càncer sí, no? sí, sí, sí ah, doncs, doncs bueno eh, total que la cosa, la vida familiar ja prou difícil que és es complica quan un dia l'An, la germana petita que t'hauria havia de salvar la gran eh, decideix emancipar-se una mica en tirar pel seu costat independentment de la família, es busca un advocat, imagina't, amb uns anys que té la nena, sí. busca un advocat i inicia un procés legal, no contra els seus pares, no. sinó per defensar-se, per poder ser donant de ronyom, sembla, per la seva germana. Mm, sí, no. jo he entès que no volia ser donant. No, per això, per això no... Ah, que no volia... Sigui, ella ella és concebuda per, per, per ajudar, ah, per, per donar, donar lo que sigui. No sé què és. Se sent si és, utilitzada, si va, sí. utilitzada. Per això diu que aquesta, busca aquest advocat per dir... Bueno, si jo no vull eh, donar la sang o la, no sé, el ronyó o el que sigui... Què passa? Ah, ella diu és, anys, clar, diu, és la meva vida. Jo he entès i... això, eh? Clar, el, el tràiler deixa... Per mi deixa entendre això, que ella es planta i diu, no, jo no vull ser donant de res, però, però en el, en, a la sinopsi diu que pren una decisió i que es vol emancipar... No sé, no... Podent no ho hem entès igual, no? Jo, veient el tràiler... Ho veig al revés. Tu, si posem... Ai, espera't, ara, ara, ara l'he tret. Jo ho veig al revés. No, jo, o sigui, jo ho veia des del punt de vista que... Sí, vale, els pares van tenir un altre fill per això, però els afectava tant la moral que, que no, no tenien nassos d'obligar-la... En aquest... No, saps? De pràcticament portar-la a l'hospital i dir té un al costat de l'altre mm. i feu-li transfusions o, fe, o el que d'això, no? No? i no, vull dir, potser arriba un moment que la germana s'aprecia tant a la seva germana gran i veu que està malalta i que mm. això, que diu doncs no, no, els meus nassos però m'equivoco, no bueno, sé. guaita, qüestió de que la gent la vagi veure Exacte. i si algú la va a veure i ens ho vol explicar, no, que no ens expliqui la pel·lícula, però que ens digui, guaita va més per aquí o va més per allà primer pla, arroba salra.cat, ja, ja sabeu està. avui si sí, un cas que no truquin no, perquè tenim la teoria de que no funciona gaire el telèfon. Em sembla tenim les línies ocupades. No, no, a part, t'ho dic en sèrio, tenim un petit problema amb el telèfon. Jo diria que podem rebre eh, trucades de fixes, però no de mòbils. Això ja és... O si sigui, no ho havia sentit mai de la vida, però bueno. Eh, anem per una altra estrena, són les 7 i pico, i anem per... I escatx. I, es I anem Quarts a parlar... Quarts d'avui, ja et diria. <ríe> sí. Yeah. Sí, perquè aquest pas ens hi faran les vuit i no haurem acabat. Exacte. Uh, doncs bé Parlem de la pel·lícula Amèrica, que suposo que és uh, la manera que diuen els palestins o la gent de, no sé, Palestina, uh, Amèrica. Yeah. És un drama, és un drama, però pintat bé, o sigui, no, no és en plan... Drama-drama, sinó que, bueno, té els seus tocs d'humor. Hmm. És, bueno, és una producció americana, canadenca i de Kuwait. Una hora 36 kuwait? minuts. Kuwait? Kuwaitiana. No és pas un país, Kuwait. Com que no? Sí? <ríe> Ara, durant el tràiler, ho buscarem. Eh? Estem fatal, eh? <ríe> bueno, si ella <allà> deia Kuwait... <ríe> sí, però per això... <ríe> Ara... Per què m'has de venir a la... no, jo no vaig a xafar em pregunto. I què és, doncs? Una ciutat? No van anar al Barça. No, a Dubai. No, però després de Dubai no van a Kuwait a fer un partit amistós que cobraven dos milions d'euros bueno, fer... i, i, I no quan tu dius ciutat... que vas a París no pots dir que vas a França bueno, és clar, en, en sua globalidad sí. bueno, però quan no coneixes no ho sé, no tinc ni idea, allà deia Kuwait jo he sí, sí, sí. no he dit que digués jo he dit Kuwait país no. no, poder la ciutat de Kuwait o jo què sé, doncs pues va posar-hi calés jo què sé, no ho sé, no ho sé. Bueno, el director com que no sabem qui és ja has fet emprenyar <laughs> ja no el diem pas i, bueno, escoltem... no el direm perquè no sabem si és un home o una dona <ríe> escoltem el tràiler per l'amor de Déu i ara, i ara en parlem Ciudadanía? No tenemos ¿No tienen ciutadania. ¿De dónde són? ¿De Israel? No, no, del territori palestino Ocupació. Ocupado, lleva 40 anys. Bienvenidos a América. Gracias. Tiene más nivel que muchos de nuestros alumnos. Lo ha hecho bien. No puede llevar esa ropa. Parecerá un RSV. ¿Un qué? Recién salido del barco. Estoy interesada en el puesto de contable. Tengo dos licenciaturas y 10 años de experiencia. Soy de Palestina. ¿La conoce? ¿A quién? A Palestina. ¿Es un país de habla judía? No árabe. Soy árabe. No ponga una bomba. ¿Faddy Faras? Es Fadi. Es mi primo. Supongo que es tu madre. Tengo un trabajo. Vale. ¿Trabaja aquí? Sí, soy mula. Una Coca-Cola Light. ¿Quiere perder peso? Perdón, usted es como yo. Estamos algo gordas. Limitémonos a bienvenida al White Castle. ¿Qué significa que se acabó? Lo veas, es solo el principio. ¿Quieres pelea? ¡No! Mi hermano está allí ayudándoles a ser libres. Oyen hablar de un extremista musulmán y de pronto todos son extremistas. Pero no lo son. Entérate, mamá. Vivimos en América, somos americanos. Mientras vivas en esta casa vivirás en Palestina. Estuve casada 11 años. Mi marido tiene otra mujer. A su lado estoy gordísima. No está nada gorda. <risa> Póntelo, me gusta. Has creado algo nuevo. La hamburguesa de Falafel de White ¿Ah, sí? <risa> Parem màquines una altra vegada. Que passi, no acabarem el programa. M'és igual. <ríe> que, ens has de dir alguna cosa? Bueno... No, o sigui, a veure, no, no, no t'ho portis al teu terreny. No, no, no. Kuwait sembla ser que sí, que és un... Digue-li país, digue-li estat, diu la Wikipedia. Bueno, a veure... <ríe> <ríe> és que clar... Hello? Catalunya, que és... Una nació sense estat, un estat... Bueno. Kuwait és un país. Capital de Kuwait... Kuwait, clar. <ríe> <ríe> ah, per sentir... això el a Kuwait clar, a jugar... jo vaig sentir el va a Kuwait a jugar un partit. Vale, va... i, i, I què? I per això no, no pot ser país? Kuwait era la capital de, digue Aràbia Saudita o això. Jo crec no, no que sé. de quan jo estudiava geografia, abans d'ahir també, fa quatre dies... Jo, per mi, que no existia com a estat independent i s'han fet independents ara d'això. Bueno, parlem de la més eh, que, bueno, anirem molt pim perquè, bàsicament, la història és, és senzilla. Eh, parla de la vida de, de la Muna, que la muna és una, una dona, vaja, que, que viu a Palestina amb el seu fill, en Fadi, i que... En un moment determinat,s doncs, obté eh, el, no sé com es diu ben bé, el permís de residència i de, i de treball als Estats Units. A partir d'aquí doncs es traslladen a la ciutat d'Illinois, on viu la seva germana amb, la seva amb, bueno, amb el seu home i la seva, el, i els fills, diguéssim. i bueno, doncs, eh, doncs és la història de, de la muna i enfadi, el mare i fill, doncs, que s'adapten una mica a aquesta vida nord-americana, Uh, en plena... Um, uh, com, com ho diré? Ressaca de... Oh. Sí, o sigui, en, en, en plena època que, que els nord-americans doncs, han enviat uh, tropes, tropes. Uh, a Iraq doncs, bueno... Um, per... Bueno, Irak, no, conflicte entre Gaza i Palestina, suposo. Sí, vale, doncs... Són conflictes diferents, però sí. com que als Estats Units té tropes a mig món, um, si no hi ha conflictes va Estats Units i els genera vale, tant... doncs Seria una mica doncs, eh, el conflicte doncs, entre, entre per exemple en, en Fadi tenia us eh, veu en el tràiler que té problemes amb, amb nois de del seu institut que tenen germans o pares que estan eh, a l'Iraq o a Palestina doncs, intentant ajudar-los sí. bueno, és com una mica una mica estrany Uh, és una pel·lícula que les crítiques l'han deixat molt bé mm, la veritat sí, sí. és que el, el paper de la mare jo crec que és, és, és, és molt sensacional bé. perquè uh, de tenir dues carreres dues diplomatures o el que sigui sí, eh? a treballar un hamburguer sí, eh? um, diguent-li a la dona que demana una hamburguesa, vostè Uste, està gorda perquè ah, jo, jo també eh? li demano una Coca-Cola like i li fa gràcia perquè vas a fotre't una hamburguesa sí. i estàs com estàs i demanes que cola like perquè no engreixa tant. No, no, hi ha molta gent que fa coses així. Sí, sí, I no has d'anar als Estats Units, eh? No, no. A casa meu també passa això, eh? Sí? Vull dir, sí, sí, sí. Uh, esmorzarem dos i històries i després... Ai, no, espera-te, menjarem... Soparem verdureta. Sí, soparem sí. verdureta, però sí, sí. per esmorzar ja t'has menjat el món. Bé. Bueno. Uh, doncs bé, uh, aquí fins aquí les estrenes... Uh, o sigui, l'any 2009 havíem acabat anant a la idea i aquest any hem començat molt malament ja portem més de mitja hora de programa i, I no fet res. i ens queda tot per no, tant, però ara ja va tot rodat uh, fem, parlem de la resta d'estrenes amb els ràpids però abans fem una, una minipausa Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà Molt bé, Ferran. Vinga, ràpids de manera ràpida. Un altre estrena aquesta setmana, una pel·lícula que es diu Escapada Perfecta, ja hi ha més o menys d'entendre de què ha d'anar. És una pel·lícula de, digue suspens, digue-li terror, digue-li un thriller, d'aquelles de terror, intriga, dolor de barriga, sí. americà, d'una hora i 38 minuts. Següent, una pel·lícula espanyola, en aquest cas, que es diu Hierro. Hierro de ferro. ¿vale? També és una pel·lícula de suspens, un thriller, mal ¿vale? d'una hora i 31 minuts, i destaquem com a intèrpret femenina la Helena Naia que va estar premiada al Festival de Sitges com a millor actriu i que abans d'ahir la va entrevistar amb Buenafuente. Sí. I abans d'ahir, no era ahir, no, abans d'ahir. Abans d'ahir, dimecres, dimecres. No, va, la vaig ah, veure. Ah, val. Sí, perquè ja la, la vaig veure, vaig preguntar qui era, que jo no la coneixia, i mira. Molt lín, prima, eh? Està molt seca. Sí. Jo abans pateixo. Sí. Va patir aquesta dona. Home, i com a última estrena d'aquesta setmana destaquem una pel·lícula que es diu La Cinta Blanca, és un drama una producció entre Alemanya, França, Àustria i Itàlia que dura molt, dura massa pel meu gust en un drama dues hores i 24 minuts i jo ho deixo aquí de qui es vulgui aventurar a anar a veure uh, Ja sabeu que teniu els tràilers de les pel·lícules destacades i dels ràpids també uh, primer pla Show blogspot.com i a youtube.com barra primer pla qui vegi aquesta de la cinta blanca eh, tant el tràiler com la peli el tràiler mm, és de por jo crec mm, qui, qui vulgui veure el tràiler i ens ho vulgui comentar perquè jo crec que és de por jo no l'aniré a veure Val. aquí ho deixo molt bé deixem aquí també nosaltres sí. amb les estrenes eh? Exacte, no acabem el programa sí. Uh, doncs bé, uh, parlem de, dels breus, però abans posem la falca, que ja t'he dit que... La canviarem. Té les hores comptades. Sí. Hola? Marta? Hola! Joan G? Ei, sí, és això. Fic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat, no puc sortir. Eh... Uh... Tinc una expectació que... Primer pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Hi existeixen sí, sí. cabines bueno, encara?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 Molt bé, Ferran, doncs anem amb els breus i començo jo eh, parlant de, dels crítics de cinema de, de Girona, que es veu que, bueno, com que està de moda doncs, a finals d'any o principis d'any, doncs fer llistes... Rànquings. Sí. És, és... De, deixa'm dir que els crítics de cinema de Girona, que no hi som tu i jo. No, tu i jo no som crítics. Encara, podents fitxen. Uh, bé... Bueno hauríem d'anar bastantes vegades més de les que anem al cinema com per... no ho sé, eh? No, jo -ho. Que quan ets crític, t'ho paguen. Sí, pot ser. És possible. Bueno, va. En fi, eh, doncs els crítics de cinema de, de Girona doncs han qualificat la pel·lícula Paranoid Park de Gus Van Sant com la millor pel·lícula del 2009. De fet, és una pel·lícula del 2007 però aquí no ha arribat fins al 2009. Uh, bueno, i l'han qualificat com la millor del 2000 de l'any passat, diguéssim i les segueixen Malditos Bastardos d'en Quentin Tarantino, que aquí ja en van parlar uh -huh. Gran Torino, que tu encara no hi eres però també en van parlar d'en Clint Eastwood Enemigos Públicos, que ara mateix no sé no sé quin és no sé. uh, d'en Michael Mann uh, entre, així, entre les deu primeres en el número 8 trobem uh, Garbo, l'espia que va enganyar a Hitler Mm. Aquesta mirada es va estrenar a finals sí, d'any no eh? El 20 de desembre o així. Exacte I en el, en el lloc número 10 uh, Resacón en Las Vegas Aquesta que... s'estrenarà properament a casa nostra Què vols dir? La mirarem casa... Quan tinguem un rato la llogarem i la mirarem Molt bé doncs, bueno, Aquestes són les pel·lícules segons Els crítics, els crítics de cinema gironils. de Girona Molt bé Uh, què més? Uh, doncs ja sabem els nominats pels Premis Goya d'aquest any, del 2010 uh, Destaquem la pel·lícula Celda 211, ha tingut un gran reconeixement, d'en Daniel Monzón Parteix com la gran favorita, fins a 16 candidatures ha aconseguit Després la segueixen uh, de molt a prop Àgora, de l'Alejandro Menavar amb 13 candidatures Uh, i El secreto de sus ojos i El baile de la victòria amb nou candidatures cadascuna en les dues pel·lícules uh, Els premis Goya recordem que s'entregaran el proper 14 de febrer, que em sembla que és el dia de Sant Valentí, eh? Sí, home, uh, amb, amb una gala que presentaran Andreu Bonafuente. Eh que els donen a Barcelona, aquests premis? O Ai, els fa des de Madrid? Doncs no, no Ah, no, són els Ondas que es fan des de Barcelona, no? Sí, potser no sé no, Els Goya des de Madrid, home, des d'allà a la porta del Sol o així és mm. on fer-ho no ho sé. A mi me sona una alfombra vermella a Madrid un cop a l'any ah. Allà i m'sóna que és la Puerta del Sol, no sé si és sí. els Nohoia. Bueno, perquè fan una festa. Ah, va vale. la festa sí. eh, eh, o la recepció sí. de la Ma... presidenta aquella que tenen per llavall. Sí, eh, me soc moltíssim la celda 211, 16 que de... és, és... tan i tan, eh? uh... eh? Més que agura. Sí, la veritat és que i, bueno, compares pressupostos i, és, i és, un, bueno, és una bogeria. En fi, eh, parlem ara d'uns altres premis... Uh, en aquest cas també són espanyol són els premis José Maria Forqué. No ho conec. Uh, no jo tampoc. Jo tinc la teoria per lo que he ves per Internet que és parent de la Verónica Forqué, però <ríe> no en feu cas. És viu, o és mort. Mm, diria que no, no ho sé. No, no, no. un Llullaço que jo' sent viu i guéssin els premis Ferran aquest. No ho sé Ferran, bueno, com estic aquí eh, no no, no, sap quan et fan un carrer sembla que t'estiguin matatant ja. <ríe> no que tens un carrer, tu. No, però... Home, bueno, és que ja només per posar el teu nom en el carrer hauria de necessitar, no una placa, hauria de necessitar una balla publicitària per posar el I teu cognom. I a més cognom. podríem posar carrer Ferran Bacasteva, copresentador de, del programa de cinema de Ràdio Sol Rà, primer pla, any... No? I des jo, home, van, jo, ens... jo no sortiria... Ah, tu, a la plaça. Ah. No? en fi, Premis bueno, José María Forqué que es veu, i no ho sabia que entrega la premsa espanyola especialitzada en cinema doncs bé en, a la quinzena edició que és aquest any eh, doncs bé, un jurat composat de periodistes, actors i productors decidirà eh, els premiats eh, millor llargmetratge, millor documental o millor eh, llarg metratge d'animació i la millor eh, interp interpretació tant masculina com femenina de fet, les pel·lícules finalistes, eh, eh, aquests premis, són les mateixes que hem comentat abans, Celda 211, Ágora, El segredo de sus ojos, El baile de la victòria i Jo també, que els Goya no sortia, com a una de les favorites. I pel que fa a millor interpretació, doncs trobem en Luis Tossard, eh, per eh, Celda 211, Marc Soto, per Petit Indi, Ricardo Darín, per al secreto de sus ojos, Letizia Herrero, per Gordos, Lola Dueñas, per Jo també i La Nausica Bonin, per Tres dies amb la família, que és aquella pel·lícula que, que es va rodar aquí a Girona. Sí, i que no hem vist. Que no hem vist. I pel que fa a la gala, doncs serà una mica abans que els Goya, el dia 28 de, de gener i es farà al Palau de Congressos de Madrid. Mira, veus, aquesta, aquesta sí que sabem. En fi, uh, ha arribat l'hora de connectar-me amb en Joan G i me fa una por que no ho sabeu, perquè la veritat és que aquest home cada dia a mi em sorprèn més. Uh, intentarem connexió amb ell, a veure... Joan G. Mira. Hola. Bona tarda. Bona tarda, bon any. Saps que m'havíeu fet fora, ja? No, no, no. Bé, bueno, és que aquí també ens hem pres les nostres dos. vacances. O m'han substituït o els han fotut fora nens de la ràdio, que també podria ser. Estem a punt, eh? Perquè amb els teus tiquets ja et diré que... Bé, bueno, ja m'ho direu un dia, si mai s'acaba el programa. Però jo mentre que em vaig viatjant i enviant tiquets i buscant notícies, eh? Que sàpigues que ens han picat la cresta. Que n'hi ha un... No diré on <ríe> d'un hotel que, sí. que jo crec que tens busques massa bons. Vale que, vale que aquell que semblava no, de rec pensa, pensa que ja en alguns països cambieu la moneda. El canvi No, no, no. A fagot. no. No, no, no, no. No, no, Que t'anaves a Itàlia, fanji panji, panji i et donan milions de lires en eh, de l'euro. Sí, però no no no no no. No, no, no. no, sí, no és pas el cas. En fi, bueno, què tant propòsits, eh? Sí? aquest me treballaré les cròniques, buscaré notícies i us deixaré baia Joan G, aquesta feina ja l'havies de fer des del principi ah, però com que m'he rebut algunes crítiques els <ríe> amics superiores eh? bé bueno, uh, treballar... comptant que ja fa mesos que hauries de fer-ho però obviarem aquesta informació, diguéssim uh, fem una cosa què ens, què ens tens preparat per avui, quan de, va? Quant de tinc? Tens, a veure, espera't, portem com... Tens sí, no hem, 5 minuts. Deuen ser com 3 quarts de 8 o 6, més o menys, eh? Va bé. Donem 5 minuts, com, com a molt. He sentit que vosaltres parlàveu dels premis Goya. Sí. Que els donen allà a Madrid, em sembla, sí. quan ens suposo. Doncs jo et parlo dels premis Gaudí. Ah. Del país, home. Ah, exacte, ho sí senyor. Ah, aquesta setmana també s'han conegut els, els... les pel·lícules, vaia, que opten en els... els premis. Mm. Espera, sí, que, eh? Sí, que ho has perdut deixa'm ara. Dir, deixa'm dir, Sí. Deixa'm dir que la gala dels... Premis Gaudí es fa abans que les del Goya. Ah. Hi ha mica per fotre, també. <ríe> L'1 de febrer. L'1 de febrer. Abans, dues setmanes eh? abans. Bueno. A Barcelona, al cinema Caldiceu. Bueno, suposo que és a Barcelona. Sí. Ho des de Sabadell. Bé. Bé. Bueno. Bueno. Uh, millors pel·lícules. Sí. Joan Trash. Ah. Sí. Una pel·lícola que es diu Trash, que no sí. la coneixia. No, jo tampoc. Tres dies amb la família, aquesta sí. Ah, Sí. Títes, Uh, una pel·lícula es diu BOS. BOS. És argentina, eh? No és argentina. BOS, sí, sí que que Boss, de, de B-O-S. No. Sí, versió original subtitulada. Ah. No? I Extrems. Vale. No he vist cap. I, a veure, a veure, a veure no espera't. No, et faig una mica de crònica, si et sembla. Més sí. tirana, semiprofessional. Joan, ja, que ets... Un eh, moment, un moment, un moment. En tres denominacions i Extrems i de Frost, de Frost que vol dir algebre amb 11 nominacions cadascuna són els títols que més es van sentir dia, ahir al migdia bueno, espera-te dijous 14 de gener mig, dimecres Joan, moment, de... moment, moment, moment què sí, estàs jo. fent? crònica crònica, però què vols dir dijous 14? avui són divendres 15 sí i, i què? Bueno, jo et faig la crònica dels premis Goya que es van conèixer el dimecres passat i... Però a veure, però què, què tens aquí? Joan G, Joan G, Joan G, Joan G. Uh, no estaràs llegint el diari? Bueno, una mica. Una, mi... <ríe> una mica bueno, vol dir que no... tu estàs agafant com a crònica teva pròpia una crònica que ha escrit un altre periodista que no sé ni com es diu? Bueno, si vols t'ho Mira, el, el Munt Allò... anuncia la fi dels aj... ah, no, calla, que això és una altra pàgina. Espera, que m'he girat el diari. Joan, ja teníem poc Però... temps, te'n dedicaré menys cada dia, perquè... Però us he donat informació, no? Uh, o sigui, ens quedem que Trash, Extrems, Boss i Tres dies amb la família són les... Són les candidates millor pel·lícula dels película. Premis Gaudí del cinema en català. Vale. Jo, vols saber alguna cosa més? mira, et dono un consell si tu ens ho vols dir, perquè a mi no nosaltres també llegim diaris i ens informem i si tu ens vols dir notícies que has llegit eh, el diari ens ho dius però primera, no llegeixis la crònica d'altres periodistes i segona, no sé on estàs ara com perquè ens hagis de donar una notícia llegint el diari o bueno, n'és? He, he anat a perseguir la notícia jo en Catalunya oh net. Ben, jo que no toca casa. <ríe> o sigui, aquesta setmana ara d'etiquets. Ba bueno, vaig ve d'anar a Barcelona en rentre mateix. A comprar el diari. Ja enge. És que la que... premsa d'allà ho explica més bé que la de Ah, vale. A jo tinc un Jo tinc una paciència i arriba un punt. Sí. La setmana que ve bé ve si podem millorar-ho. Va, mou treballo. Vale? Una altra proposi. <ríe> Doncs vinga, Joan G, fins la setmana que ve. Adéu. Adéu. En fi, doncs, en Joan G amb les seves històries, i bueno, passem a la recta final del programa. Tenim escassos 10 minuts, o sigui que passem a, a la recta final a explicar una mica la, les estrenes d'aquest 2010, però abans la minipausa de sempre. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Ens explicarem. Són les notícies... Ai, la... perdó. Pensava que anaves a dir l'hora. Són les 7 i... 50 minuts. Jo no sé com ens ho farem, però... O sigui, ens proposem o si sigui, hem tardat mitja hora llarga explicar tres estrenes d'aquesta setmana i ara ja m'estàs dient que entre 5 i 10 minuts que ens queden de programa vols explicar les estrenes de tot l'any sí, però la idea és que com que no sabem res d'aquestes estrenes o no sabem gairebé res doncs les direm, direm el títol serà molt pim-pam com pel·ligues que criden l'atenció Sí. i que realment sonen com les destacades d'aquella setmana que s'estrenin sigui la setmana que sigui jo és el que volia dir nosaltres direm les estrenes del 2010 evidentment no les direm totes perquè, perquè no les sabem per dir-ho dir d'alguna manera van per 5 estrenes per setmana per dir-ho d'alguna manera ara es fent una mitjana super ràpid Uh, per 52 setmanes doncs imagineu-vos quantes estrenes hi ha evidentment no direm 200 i escaig uh, estrenes però sí que les més destacades i les que la gent doncs bueno, li pot interessar sí, bueno, que criden l'atenció ah, aquest any estrenant sí. una pel·lícula que va d'això o que Exacte. es diu així eh? bueno, si et sembla comencem sí. uh, bueno, pim pam eh? Vull pim pam, que... pim pam com el nostre ritme que portem normalment, que no, no ens entretenim no. amb gaire res és, és això, normalment quan fem Ferran. el programa ja som d'anar bastant al gra amb les coses Saps què no, passa no que no jo si vinc, Jo vinc d'en Joan G sí? que m'ha tret bastant de polleguera no ho facis tu també eh? sí. li estava quedant bé la no, crònica no. llàstima que s'ha sentit el soroll de les fulles del diari Ferran. i se li ja ha vist el lleutó si us plau, pots començar amb va, la primera. Ja hi els de... Els de l alternativa, l alternativa, no? Els de aquí fora, que esperen. I això, curiós, que avui també hagin vingut. Bueno, com cada divendres. Sí, sí. Bueno, no sé si divendres passat tiren. Ah. Ja ho deixo aquí, tira, tira, tira. tira, tira. Bueno, va. Uh, anem fent dos-dos. vols començar ja farà com un partit de tenis va, va, Alicia, va, Alicia en el País de les Meravilles que és d'en Tim Burton sí eh? amb en Johnny molt Depp molt bé perquè no estava apuntat no. molt bé sí. uh, prevista pel mar d'aquest sí. any uh, los homes que miraven fijament a las cabras això ha de ser una conya, una paròdia, però segur, perquè dona a entendre que és una paròdia de la pel·lícula Millennium o els homes que no amaven a les mujeres, els sí. homes que miraven fijament a les cabres. Jo no ho sé, eh? Jo no ho sé, no ho sabia. No ho els intèrprets, potser no t'ho dona entendre, però clar no se sap mai. En George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey d'aquesta gent no te'n pots refiar tant te'n poden fer un dramón com una d'acció com una de, de riure bueno, pinta bé pinta bé, almenys amb el pinta nom, el, nom sí. el que sí que és Mill·ennium, és uh, Mill·ennium 3 que també s'estrena el 2010 uh, La reina en el Palacio de las Correntes de, de Aire que ja vam dir que era eh, bueno, la, la, la que té l'empresa d'aire condicionat, diguéssim. Sí, sí, sí. D'acord? Sí. Vale. Que les han fet molt ràpides, les tres. Sí, en jo crec any, que les van fer les totes tres, sí. Perquè si sinó... no... Sí, sí, es fa llarg. Sí, ti... de la manera que ho han fet, per exemple, Harry Potter, tampoc crec que saps... Sí, però clar, Harry Potter, com que també ha anat traient llibres aquella... Doncs, sí, sí, sí de pel·lícula. fet anava a cavall de, dels llibres sí. però bueno, eh, la segona que jo ara us proposo és que se moran los feos uh -huh. que és una cançó així una mica xorra sí. però la veritat és que bueno, molta gent ho ha pensat això Ja hem vist un pre-trailer al cinema d'això, eh? sí. no, no arriba a trailer, però és pam Sí. perquè sàpigues ja que existeix. Com a intèrprets, és, és una pel·lícula espanyola i hi en Javier Càmera, Lugo Silva i en Tristan Ulloa. Molt bé. Què més? Iron Man 2. I deu bé la 1. Jo no l'he vista. No, això, això, però... De fet, la feia Home, en Robert dos. Downey Jr., que no sé si repeteix. Molt vale. Això que he dit no és tan tonteria. A veure, recordes? Que el gran Wyoming feia una pel·lícula que van començar per la segona o tercera part i van dir, Uli. si gusta, haremos la les dos primer... primeres. Sí. Eh? Oh que no, no sé si els però, van arribar a fer perquè em sembla que no va agradar gaire. la vam anar a veure? No. Oh, tant. Que la fèiem amb Florentino Pe Fernández. Doncs l'he oblidat, perquè no sí, recordo sí, absolutament vulgui... res. Sí, sí. Potser no era jo. I... <laughs> Què? Pot ser, pot no ser. No em distreguis. No, no. Uh, una altra pel·lícula, Nottingham, Robin Hood. Mm -hmm. que és Nottingham? És el lloc. El... Nottingham és Anglaterra això, eh. fan, no faig. Bueno, és el lloc. Eh. Uh, Robin Hood Robin Hood la dirigirà o l'ha dirigit ja perquè ja deu estar feta, Ridley Scott i com a intèrpret en Russell Crowe i la Kate Blanchett molt bé, uh, seguim Pessadilla en el Mastrit, que aquesta deu ser de por, de por o... que... és, és d'en Freddy Krueger no? sí, sí? sí però això té més anys que Matusalem sí. ja eh? bueno, doncs, l'origen que no sé ben bé si és, és un remake no ho sé l'origen no sé saps tants coses d'aquest home em saben que s'havia cremat la, sí. això, ah, poder, que potser perquè... serà com es va convertir ah. un, un personatge, un noi normal amb en Freddy Krueger vale. ho dic perquè es diu El Origen va, va. bàsicament vale. i llavors Prince of Persia Les Arenes del uh, Tiempo Prince of Persia és un videojoc és un videojoc i, i no té pel·lícula encara no. mai vale però això vam veure a la tele, no fa gaire, que treu una versió nova del joc, mm. em sap que van dir que saltava al cinema, les vale. pantalles de cinema, i d'això. Es veu que té molts de, molts de seguidors, aquest videojoc. Què més? Sex New York 2 uh -huh. uh, i Crepusculó 3. Vale. Que, és, deixar, que es dirà, Crepusculó 3 es dirà Eclipse. Molt bé, P pel seguim. Juny, perdona, pel juny vale. del 2010. Una que ja vam comentar aquí fa un parell o tres de setmanes, és rec que és la quarta entrega, que es dirà Felices para siempre. Ah, sí, que era l'última ja, que plegava. L'última, en teoria. En res, que vam dir sí, que plega. Sí, plega, l'home plega. I Toy Story 3, que en aquest cas sí que serà tercera entrega. Uh, la que hi ha hagut aquest any 2009 era... Uh, una versió. Una versió de la primera en 3D. Ah, exacte. Què més? The Expendables. Ho he dit bé, això? Sí. Sí. Interpretada per Sylvester Stallone. Jo no sabia que fes pel·lícules encara, que sí, home. Sí, de fet, puc dir... Uh, aquest home, uh, rodant The Expendables, es va trencar el coll. Vull sí. dir que ara no sé... Però això, això fa quatre dies. Fa quatre dies, sí sí, sí, sí, sí, sí, que no ho sé. És veritat? O sigui que estem interrogant. Uh -huh. L'escena de los idiotas, que això és una obra de teatre. Ah, Harry Potter i les relíquies de la mort, que jo ho sento. M'agraden molt els llibres, però he perdut el fil dels llibres, de les pel·lícules. Bé. De fet, aquesta és la primera part, no sé, la segona, si arribarà el 2011 o més tard. Que? I, ah, perdona, que és la quota de cinema en català, això, no? Perquè totes les estem dient en castellà, bueno, i en sí. Harry Potter i les relíquies de la mort, això és com que la llei sembla ser que entra en vigor ja, però tenen cinc anys per adaptar-s'hi, doncs això és la nostra quota de sí, cinema no? en català. I cap a finals d'any eh, hi haurà, o principis de l'altre, hi haurà Cròniques de Nàrnia 3, La travessia del viajero de l'alba. Un altre pel·lícula que també em puc veure per la tele, suposo la primera part, Les Cròniques sí, de Nàrnia, eh? Sí. Uh, què més? L'equipo A Caroy, Quina sorpresa viu? Pel juny, per mitjans d'any I l'ossoyogi quina, quina il·lusió que em fa hòstia, la mare de Déu, Que es podrà veure en 3D I està prevista per finals D'aquest any O vés saber si saltarem ja uh, Principis del 2011 uh, Què més? La Momia 4 Rise of the Aztec Suposo que és l'amanecer de los aztecas uh -huh. I Los viajes de Gulliver. Right. Uh, Scream 4. Però Scream vos dir que no en havien fet 7 o 8 ja? No no, no, no, no. 3 només? Sí, jo diria que Hosti, sí. Scream. Però se'ls hi les idees els directors o què passa? Que no. hagin de recórrer a quartes parts de pel·lícules que sempre són el mateix. Bé, bueno, uh, què més? Hosti, Els intocables. Capon Rising. Rising. Que vol dir? L'amanecer del capón. Raís és l'amanecer sí. capone. O sigui, l'origen també poder? Sí, pot ser, no ho sé. I acabem amb un, bueno, per aquest any 2010, més estranya que de la mateixa manera que hem dit que la de que s'anomenen feos ja fan un pre Torrente 4. Mm -hmm. Que fort. 44 pel cinema. Que consti sí, que jo no en sóc partidària, però bé, fins aquí les estrenes del 2010, les més destacades, evidentment no, no hi són totes. Uh, bé, i ens veiem la setmana que ve, també divendres. En directe. En directe, com sempre. A sí. partir, no sé perquè m'ho dius. Ah, són les 8 ja, no? Deuen ser les 8, suposo. Anem per plegar, perquè... Uh, aquí a Ràdio Salral, 107.7 de la FM, uh, ja ho sabeu, som primer pla... I doncs bé, uh, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Así tonight. The Over the city's